Sunt mulți ani de atunci. Avem un prieten, William Legrand, care, pierzându-și averă, se retrăsese în insula Sullivan, în vecinătatea orașului Charleston, de pe coasta Atlanticului. Pe această insulă stâncoasă, puțin populată și cu vegetație săracă, prietenul meu își construise o cabană. Singurii lui tovarăși de viață erau bătrânul și credinciosul negru Jupiter și câinele Dick. Iară că și acum o zi friguroasă de octombrie când m-am dus să-l pe loc grău. Oh, Stevens, ce bine îmi pare că te văd. Când ai sosit? Adineau, dragul meu. Tu ce faci? Ah, am avut o zi foarte bună. Mi-am îmbogățit hmm. colecția cu niște piese deosebite. Hei, oh. ju! da. Pune la frip găinușele de apă pe care le-am vânat azi Și în cinstea oaspetului nostru arată-ți maestria <laughs> da. spune ce, ce specii rare ai mai găsit? A, o scoică necunoscute și un cărăbuș pe care l-am prins cu ajutorul lui Jup Așa? Și despre care vreau să-ți cer părerea mâine dar De ce nu acum? A, nu puteam ghici ca să vias. azi Întorcându-mă spre casă, comandantul fortului mi-a cerut să-i împrumut cărăbușul Dacă rămâi până mâine, îl trimet pe Jupiter să-l aducă înainte de răsăritul soarelui oh, oh, oh. Este... Cel mai încântător lucru al creației este cât o nucă Așa. cu două pete mici negre la un capăt și una lunguiață la celălalt capăt. A. Dar mai interesant e faptul că strălucește ca aurul. Dom'le, da. Will, vă jur că este chiar de aur, de aur adevărat și pe dinăuntru și pe din afară. Da? Jup n-a văzut niciodată un cărăbuș atât de greu. Bine, Jup. Știi, Steven, da. strălucirea metalică a cărăbușului te-ar face să-i dai dreptate lui Jupiter. De altfel, ai să te convingi mâine dimineață Până atunci însă, am să încerc să-ți-l desenez Să iau o hârtie. E... Asta e ordinea lui Jup Niciodată nu găsesc ce caut Aha. Stai Să-ți-l desenez pe peticul ăsta, m-a mm -hmm. Așa Uite Cam așa arată cărăbușul Da, într-adevăr este un cărăbuș neobișnuit N-am văzut niciodată ceva asemănător mm -hmm. Mi se pare că mai degrabă Seamănă cu un cap de mort Da, da, poate cele două pete negri Să pară orbitele mm -hmm. Și cealaltă gură? Mm -hmm. da, S-ar putea să-ți dea impresia asta De altfel, forma lui este ovală Da, poate, poate Am impresia, dragul meu Că nu ești prea îndemânat sen. Cum asta? Mă surprinde. Eram convins că desenezi bineșor. Mie zău, mi se pare că te-ai supărat de geam. După toate cunoștințele mele de osteologie, găsesc că desenul tău reprezintă un craniu perfect. răbușul tău ar fi cel mai ciudat din lume dacă într-adevăr ar semăna cu desenul ăsta. Dar unde-i sunt antenele? Antenele? Mă mir că nu le vezi. Le-am desenat doar la fel de distincte cum sunt și în realitate. Mă rog, fie și așa. Să zicem că le-ai desenat. Dar eu nu le văd. Poftim! Uită-te! Din acest moment, întâmplarea a luat o întorsătură neașteptată. Legron, luând hârtia, era gata să o arunce în foc. Când privind din întâmplare de rămase rămas înlemit. Fața i s -a aprinse, apoi deveni palidă. Fără să scoată un cuvânt, se retrase în celălalt capăt al camerei, unde examină absorbit disenul. Eram extrem mirat de proasta lui dispoziție și am socotit prudent să nu-l întreb nimic spre a nu-i mări turburare. Deși intenționam să rămân noaptea la el, am preferat să plec, iar lui Groan n-a făcut niciun efort să mă rețină. De la această întâmplare trecuse cam o lună, când într-o zi fui vizitat de Jupiter, care mi-a dus o scrisoare din partea lui Legrand. Vino neapărat cu Jupiter, trebuie să te văd numai decât astă seară într-o chestiune de cea mai mare importanță, al tău devotat, William Legrand. Ajutați de un vânt favorabil, care ne-a umflat pânzele, am ajuns pe insulă pe la orele trei după amiază. Legrand ne aștepta nerăbdător la cabană. Ai luat înapoi cărebușul de la comandantul fortului? Sigur. Chiar de-a doua zi. Știi că Jupa a avut dreptate. Oh! Și tu pretinzi că e de aur? Da. E de aur. Oh. Nu-i așa că pare curios să găsești o insect vie care să fie de aur? De altfel, l -l -l. acest cărebuș este sortit să-mi refacă averea. Uf, Te amin. surprinde că îl prețuiesc atât de mult? Dacă soarta mi l-a scos în cale. Mă voi folosi de el ca să ajung la aurul pe care mi-l prevestește. Jupiter! Adel! Ce? Cărăbușul! Nu-ți nu e teama acum, e mort! Nu, nu. o să te muște așa cum m-a mușcat pe mine când l-am găsit. Nu, domnule, Jup, nu vrea să mă atingă gângania asta. Ah, bine, să te l aduc eu. Uite! Privește, ce superb exemplar! Este cu totul necunoscut naturaliștilor da, Și are o mare valoare științifică Măi da, adevărat strălucește ca aurul Și cât e de greu Dar dacă să ajungi până la părerea lui Jupiter Mi se pare prea de tot Te-am chemat să-ți cer sfatul și ajutorul În îndeplinirea intențiilor destinului da. și ale cărăbușului Jupiter și cu mine plecăm într-o expediție pe țărmul continentului Și avem nevoie de ajutorul cu Ivan Care să ne putem încrede până la capăt Și numai tu ești omul acela fie că reușim, fie că nu. În orice caz după asta mă voi liniști. Trebuie să mergi cu noi. Bine, Ei, să merg. Și acum și să plecăm repede, că nu avem timp de pierdut. Ia cu asta și cazmalele. Ce din vrei să a... faci a... cu ele? Lasă, lasă că să vezi. Hai, A Am mers aproape două ore. Jupiter, mohorit, ducea uneltele mai mult din teama de a le lăsa la îndemâna stăpânului său decât din exces de zel, și singurele lui cuvinte erau, eh. Lola, naiba de cărăbuș. Eh. Le Grand, cu cărăbușul atârnat de-o sfoară, Îl învârtea cu gestul de vrăjitor. De-abia îmi rețineam lacrimile, făzând aceste semne de nebunie. Înainte de apusul soarelui, Am ajuns pe un platou mărginit de peretele abrupt al unui munte, cu strânge enorme, parcă gata, gata să se prăvălească peste noi. O liniște apăsătoare plutea peste tot. Jupiter, da. vezi tejarul acela cu frunziș bogat? Da. Ei, Jup, ești în stare să te cațări în copac? Da, domnule. Atunci urcă-te, ce aștepți? Da. Ah, stai o clipă, ia și cărăbușul. Cărăbușul? Iar începeți, domnului, Ui, în floala, ai naiba de cărăbuși? Se frică să atingă o gânganie moartă? Ia, atunci ia a cu asta. Dați-l încoace, așa. Am ajuns la prima greangă. Urcă mai sus! Mă vedeți unde sunt? Nu! Nu te mai văd! Nu mai pot urca! Bagă de seamă ce-ți spun! Numără crengile de sub tine! Oh, Câte sunt? Una, două, trei, patru, cinci. Atunci, mai urcă încă una. Am ajuns la șaptea. Acum, Jup, mergi cât poți pe ea. Și dacă vezi ceva neobișnuit, spune-mi. Oh, ascultă, Legrin. Hai. Legrin, mă auzi? Înaintează. Oh, nici nu vrea să mă audă. e complet nebun. Jup. Mi-e teamă să merg mai departe. Mm. Cream că e putrăgă. Ce spui? E putredă! Ce mă fac? Dumnezeule! Ce să te faci să te întorci acasă și să te culci? Jupiter, mă auzi? Da, vă auzi! Asculte! înfingeți cuțitul în lemn și vezi cât este de putred! Este putred, dar nu cine știe ce. Poți să-l pe creangă, însă singur. Cum singur? Ce vrei să spui? Mă gândesc la Cărăbușul, este prea greu. Dacă-l arunc, Cranga poate ține greutatea unui negru. Dacă arunci insecta, îți rup gâtul. Fii atent, Jupiter, mă auzi? Vă aud, dar nu pe Betul Jup să vă purtați așa cu el. Ei, acum ascultă. Dacă ai curaj să înaintezi pe creangă, fără să arunci Cărăbușul, îți dau un dolar de argint când te cobori. Mă duc, domnule Will, mă duc! Iată, țin la capă! Cum? Oh! vai tu, Dumnezeule, Ei. ce pe preantul? Ce-ai găsit? Spune! Nimic altceva, decât o țeasă! Asta! Cineva-și arăta capul în fac și corpii au cipurit gardea! Un cap de mort, spui. Perfect! Perfect. Cum stă pe creangă? Oh, stă bine. Este bătut cu un cui gros. Bine, jup. Bine. Acum fă exact ceea ce-ți spun. Caute ochiul stâng al craniului. Am găsit ochiul stâng. Așa. Și acum ce trebuie să fac? Treci crebușul prin gaura ochiului și lasă-l să atârne. S-a făcut, domnule? Dă-te de de la o parte, Stevens, să nu-ți în cap! William, Jup! Dă drumul sporii. Așa, Stevens, bate ce un țăruș exact în locul unde a căzut cărăbușul! Ce rost are să... ah, Fă ceea ce-ți spun și ai să vezi! Jupiter! Jupiter! Ai coborât? Da. Ia capătul panglicii da. și du-te lângă copac, la locul da. cel mai apropiat de țăruș. Da. Tu, Stevens! Ține-te, rog, panglica deasupra semnului. Bine, bine, Iar eu bine. voi măsura 50 de picioare în linie dreapte. Oh, Dumnezeu. Așa. Și aici, al doilea țăruș. Nu mai pricep nimic. Asta e nebunie curată. De ce tragi cercul ăla în jurul țărușului? Aduceți cazmalele și să începem să săpăm. Ah. Nimic v să zică nimic. Hai, Dar, da, cred că ai dreptate, Stevens. Poate că sunt bolnav. Jup, strânge lucrurile și haide-mă acasă. Ia stați! Stați! Jup! răspunde Care-ți ochiul stâng, nenorocitule? Domnule, ce faceți? Mă gătuiți? Iertați-mă! Asta ochiul stâng, nu vin scoate Ăsta de... e ochiul tău stâng, dar craniu stătea cu fața spre tine. Ochiul lui stâng vine în partea cealaltă. Ura! Ura! Am găsit! mudă să rușul, cu trei degete spre veste la prima poziție, acolo unde a fi căzut cărebușul prin celălalt ochi. Acum repetăm totul de la început, la cinci iarzi departe. În groapă, jupiter! Hmm. Doamne Dumnezeule! Hey. Oase! Ah. Aici au fost îngropat oameni! Sapă, jup! Sapă! Domnului! Uitați câteva îmbolire de aur și de argint! Stevens! În groapă! ce hmm? Scoateți! Scoateți scheletele! Stați! Stați, m-am împiedicat de ceva! Aha! E un inel de fier! Să bem mai departe! O la de domnului! Oh. Uitați-vă ce la mare! Dar și ce bine s-a păstrat lemnul! Să-l sparg domnului! Nu! Steven, da! Cine linarul mai aproape! O Zup! Ajutăm să ridic capacul! Așadar, nu m-am înșelat! nu-mi vine să cred! Oh, ce comar? ce bijuterii! Ce de aur, ce pietre strănucitoare! Ah, și astea vin la crăbușul de aur! Săracul cărăbuș de aur! Cărăbușul de care juc fugea și-l blestema! Cu fierul și nejup. Ei, Ce mai spui okay. acum? Eu totuși, totuși nu înțeleg. gran, explică cum ai ajuns la comoara asta! Cred, cred că-ți mai amintești Stevens de seara când ți-am desenat schița aceea grosolana cărebușului. Da. Adu-ți aminte cât m-a jicnit stăruința ta că desenul meu seamănă cu un cap de mort. Ironia ta în legătură cu talentele mele artistice începuse să mă supere. Așa că în clipa când mi-ai înmânat bucata de pergament da. eram gata să o mă și să o arunc în foc. Da, te refer la bucata de hârtie. Așa. În clipa aceea mi-au căzut privirile tocmai pe desenul în discuție. închipuiește mea? când în locul cărăbușului desenat văzui imaginea clara unui cap de mort. M mă zăpăcisem-a prea tare ca să mai pot spune ceva. M-am retaț atunci în cealaltă parte a odei, unde m-am adâncit într-o analiză foarte atentă a pergamentului. Întorcându-l și pe partea cealaltă, văzui și schița mea, așa cum o desenasem. Ciudățenea acestei coincidențe m-au uruit din nou. Mi-am adus aminte cu precizie că în momentul când am desenat schița, nu mai era niciun alt desen pe pergament. Da, da. Abia m să pleci, Apoi m-am apucat să reconstituie evenimentele care m-au pus în posesia pergamentului. Locul unde găsisem cărăbușul se afla pe coasta continentului, la o mică distanță de țărm. Când l-am apucat, m am mușcat de mână cu atâta ferocitate încât i-am dat drumul imediat. Dar Jupiter, prudent, cum îl știi, căutând ceva cu care să l apuce, găsi bucata de pergament pe jumătate îngropată în nisip. În apropiere se aflau niște resturi putrezite dintr-o corabie naufragiată. Jupiter veli cărăbușul în pergament și du. Eu i-am pus capăt zilelor strângândul cu cuac. În drum spre casă ne-am întâlnit cu comandantul fortului, care, ca și mine, e la fel de pasionat din istoria naturală. Da, da știu și... continuare. Ți-a cerut cărăbușul așa, și l-ai dat. Așa. Pergamentul s l din întâmplare. Exact. Acum aveam în mână primele două inele dintr-un lanț misterios. Da. O corabie șoată pe țărm și în apropiere un pergament. Iartă-mă, dar nu văd nicio legătură între inelele tale. Capul de mort este o emblemă bine cunoscută a piraților. Pe de altă parte. Pergamentul este un material durabil, da. aproape nemuritor. Documentele care se încredințează pergamentului trebuie să prezinte oarecare importanță, pentru că albintări pe hârtie se scrie și se desenează mult mai bine și mai ușor decât pe pergament. Păi, dar parcă spunei că în momentul când ai desenat cărăbușul, capul de mort nu exista pe pergament. Aici e tot misterul. Da. Vă să că, în momentul când desenam cărăbușul, nu exista pe pergament nici urma de craniu. Și atunci? Atunci... Am încercat să-mi reamintesc toate incidentele survenite în acest scurt interval de timp. Era frig. Da. Acesta este fericitul accident. Era frig și focul ardea în cămin. Da, aducat. Tu ai așezat scaunul la gura vetei și, în clipa când ai luat pergamentul în mână, dica a intrat pe ușă și bucuros a sărit pe tine. Tu da. l-ai mânghiat cu mâna stângă, căutând să-l îndepărtez. În timp ce mâna dreaptă în care țineai pergamentul, ai apropiat-o fără să-ți dai seama de foc. La un moment dat, mi s-a părut chiar că era cât pe ce să-l de flăcările. Tocmai voiam să-ți atrag atenția când, Dic, potolindu-se, tu ai început să examinezi schița. Da. Gândindu-mă la toate împrejurările astea, am înțeles că apariția capului de mort pe pergament se datorește numai acțiunii căldurii. Cum? Nu pricep. Și totuși e foarte simplu. Există anumite preparate chimice cu care se poate scrie pe hârtie velină așa fel încât caracterele să nu devină vizibile decât dacă sunt supuse acțiunii căldurii. Am observat că liniile desenului, cele mai apropiate de marginea pergamentului, erau mai distincte decât celelalte, ceea ce însemna că acțiunea căldurii fusese inegală. A prinsă-i numai decât focul, supunând apoi fiecare păticică a pergamentului unui călduri puternice. După câtva timp, conturul craniului se întări și a apărut în colț opus un alt desen, în care mi se părea că disting un țap. Dar și ce legătură poate fi între pirați și țapi? Cred că ai auzit de chid. Vestitul capitan de pirați Da. Am considerat deci imaginea acestui animal Drept un fel de semnătură hieroglifică Doar ah, kid de... în limba engleză înseamnă țap Ce Zic semnătură Pentru că locul pe care îl ocupă țapul de pe pergament Sugerează ideea unei semnături Iar capul de mort așezat la colțul opus al pergamentului Are aerul unui antet Am fost însă teribil de dezamăgit De absența restului sigur Sperai să găsiști o scrisoare între antet și semnătură. Chiar așa Continua, arde nerăbdare să văd unde ajungi În sfârșit Cred că ești la curent cu toate poveștile care circulă în legătură cu comorile ascunse de chit și de pierații lui undeva pe țărmul Atlanticului. O speranță imensă crescuse în mine. O speranță foarte aproape de certitudine că pergamentul trebuie să indice locul în care este îngropată o comoară. Și ce ai făcut? Am expus din nou pergamentul la foc, dar nu a mai apărut nimic. M-am gândit că stratul de murdărie împiedică apariția literelor. Atunci am spălat pergamentul turnând apă caldă pe el. Apoi l-am pus într-o oală de zinc și oala pe cărbun. După ce am ținut-o câteva timp până s-a încălzit bine, am scos pergamentul. Spre bucuria mea, am zărit risipite pe el câteva semne care semănau cu cifre așezate la rând. Poftim, privește -le. Da, Dar nu, nu pricep nimic. Sunt o serie de semne fără sens. 53, 305, 48, 26 și așa mai departe, pe patru rânduri. Dacă mi-ai dat toate comorile din lumetă de cifrezi ce scrie aici, sunt sigur că nu le-aș câștiga niciodată. Și cu toate astea, soluția nu este chiar atât de grea după cât ți se pare. Semnele pe care le vezi alcătuiesc un cifru, ceea ce înseamnă că ele au un sens. Kid nu era un om instruit, ceea ce m-a determinat să cred că cifrul lui nu putea fi prea complicat. Și cum l-ai Foarte ușor. Am deslegat altele de zeci de mii de ori mai grele. Mai ales că o anumită înglinație a inteligenții mele m-a atras spre astfel de enigme. Și care este textul descifrat al documentului? Nu cred să-ți spune mare lucru. Iată-l. Da. O sticlă bună. În hanul episcopului, din scaunul dracului, 41 grade și 13 minute nord-est, cart-nord, trunchiul principal la șaptea crangă spre est, lasă prin ochiul stâng al capului de mort o linie dreaptă de la pom, partea cea mai apropiată, 50 de picioare, în afară. Iartă-mă, dar enigma mi se pare la fel de nepătrunsă ca și la început. Cine înțeles poate să aibă scaunul dracului, capul de mort, hanul episcopului? <gântu -i> dar e adevărat că de data asta lucrurile au mers ceva mai greu. Am făcut anumite investigații în vecinătatea insulei Sullivan, interesându-mă dacă nu a existat cândva pe acolo un nasel de han sau cârciumă. Negăsim niciun fel de indiciu în acest sens, tocmai când eram pe punctul să mă extind cercetările și în alte regiuni, o babă mi-a spus că a auzit cândva vorbindu-se despre castelul episcopului, care, de fapt, nu este nici castel, nici han, ci o stâncă. Ah. Da. Grație unui și copios, baba m-a condus până la stânca cu pricina. Rămas singur, am început să examinez locul. Castelul era un conglomerat de stânci neregulate, dintre care unele foarte înalte și abrupte. Bineînțeles, m-am urcat pe cea mai înaltă. Ei, și ce-ai făcut acolo? Nimic. Nici nu prea știam ce trebuie da. să fac. În împrejurări de-astea încep să visez. În timpul reveriei mi-au căzut privirile pe un prag îngust de stâncă de sub mine, cam la un iard în partea de răsărit a piscului. Pragul nu era mai lat de un picior. Deasupra lui se afla o scobitură săpat în stâncă, ceea ce sugerat destul de grosolan un scaun cu spătarul curb. Nu cumva era scaunul dracului? Ba da, scaunul dracului de care pomenește pergamentul. Am simțit atunci cam în mână cheia enigmei sticla bună, nu putea fi altceva decât un ocean. Rare ori marinarii noștri întrebințează cuvântul sticlă în alt sens. Da. Am înțeles numai decât că din punctul acesta trebuia să mă folosesc de un ocean așezat pe o direcție care nu admite nicio variație. Ori, direcția era indicată de fraza documentului 41 grade și 13 minute nord-est, cart-nord. Extrem de interesant. Intrând în scobitura denumită scaunul dracului da. și privind cu ocheanul, după câteva timp am deosebit în coroana unui copac uriaș care se afla în obiectivul lunetii un fel de gaură în frunziș. În mijlocul acestei găuri se vedea un punct alb. Și ce era? La început nu mi-am dat seama nici eu ce putea să fie, dar în cele din urmă am deosebit foarte clar un craniu omenesc. În momentul acela enigma era rezolvată, căci fraza, trunchiul principal la șaptea crangă spre est, se refera la poziția craniului în pom, iar continuarea lasă prin ochiul stâng al capului de mort dat fiind că era vorba de ascunzătoarea unui comori, da. voia să spună că prin ochiul stâng al craniului trebuie trecut un fir cu plumb și lăsat să cadă pe sol. Acel punct, unit cu partea cea mai apropiată a trunchiului, îmi stabilea direcția unui drepte pe care urma să măsor 50 de picioare în afară. Acolo trebuia să se găsească comoara îngropată. Da, într-adevăr, acum, totul mi se pare foarte clar și ingenios. Dar după ce i-a plecat de la hanul episcopului, ce ai Mi-am notat forma și poziția copacului și m-am întors acasă. spun drept. La un moment dat am crezut nebun În fond, pentru ce ai ținut morțiști ca Jupiter Să treacă cărăbușul prin ochiul craniului În loc de un fir oarecare de plumb? Tu ești de vină Eu? Ca să fiu sincer, trebuie să-ți mărturisesc Iar am jignit că mă bănuiai de nebunie oh. Și am vrut să te pedepsesc Prefăcându-mă că într-adevăr sunt nebun Apoi, observația ta în legătură cu greutatea neobișnuită a cărăbușului Mi-a dat ideea să-l folosesc în loc de plumb cum se explică prezența scheletelor în groapă? În privința asta, nici eu nu știu mai mult decât tine. Nu văd decât o singură explicație. Este clar că, îngropând comoara, Kid a fost ajutat de cineva. Da. Treaba odată terminată, Kid n-a avut interes să cruțe pe cei care cunoșteau secretul. Câteva lovituri de târnăcop au pecetuit taina pentru veșnicie. Adică până la tine.